God eftermiddag, og velkommen til Spark. Mit navn er Frederik, og jeg sidder sammen med Silas. Ja, som altid. Og i dag så øh, fortsætter vi egentlig bare vores interview stemme vi er inde i egentlig. Øhm, men før vi lige kommer ind i det her interview, ligesom vi har haft i mange andre gange, så kan Silas lige forklare programmet, for det er ikke helt ligesom det øh, var sidst. Nej. <coughs> Undskyld. Det er sådan, at øh, vi plejer jo egentlig at have øh, vores interview i starten af programmet. Vi tager det lige i slutningen af programmet i dag, så det vil sige, at Mikael Andreasen, øh, som så er træner i Lysing... Han kommer forbi og, øh, og, og joiner os i den sidste halvdel af programmet her. Men den første halve time, der snakker mig Frederik lidt og klogere os på nogle forskellige ting inden for fodboldverdenen. Vi snakker om anden division. Der har været en spillerunde der. Så snakker vi lidt om første division og også om Superliga, hvor der også har været nogle, øh, en spillerunde i henholdsvis den ene og den anden. Øh, der er nogle forskellige ting, der er sket der, som er utrolig spændende at snakke om. Så der øh, tager vi lige de tre danske øverste rækker her og, og kommer igennem dem og kloger os lidt. Og så kommer Michael Andreasen ellers om en halv time. Netop. Men ellers så synes jeg bare, at vi skal springe ud i det med vores ø, aarhusianske Øndedivisionsprojekt, hvor vi gerne vil skabe lidt mere hype omkring Øndedivisionen. Der er ikke rigtig andre, der dækker I især ikke her i Aarhus. Så ø, hvis I gerne vil vide mere om Øndedivision-fodbold i Aarhus, som I burde, så skal I lytte her. Så tuner jeg så lige ind på Spark Fodbold Podcast. Det må I endelig gerne sige videre til alle fodboldinteresserede. Men vi starter igen ja, med, med at kigge på, hvordan de Aarhus, ø, aarhusianske hold har klaret sig, og vi kan starte med det lidt positive igen. Det er jo ligesom sidst, vi starter med det positive, og så tager vi altså det negative bagefter, og vi kan starte med Aarhus fremad. De vandt hele rød øh, 2-1 på, øh, på udebane. Øh, dejligt at se en Aarhus øh, sejr, øh, Aarhus hold får en sejr. Øhm, det, hvis man skal sige, det er ikke det sjove hold at følge 2. divisions nedrykningspulje lige nu, fordi Aarhus fremad, de er næsten sikre på at blive i anden division, Men De ligger oppe i toppen af nedrykningspuljen, Om den her sejr, så kommer de altså tættere på at ja, og, og blive i anden division, kan man sige. helt 100% sikker, ja. altså. Netop. Øh, hvis vi hopper videre til øh, det andet hold, vi, øh, Aarhus hold, VSK øh, Aarhus, som vi også har snakket om en del. Øh, de fik altså smæk på hjemmebane mod øh, Næstby. Øh, de tabte 5-2. Det betyder altså, at de er under stregen nu i, øh, i 2. division, øh, nedridningspuljen. Og øh, der er selvfølgelig mange kampe endnu. Øh, og de er ikke, det er ikke fordi, de er umulige. Der er få point op til at komme over stregen. Men det de er tæt dernede nu. Øh, så det er jo lidt ærgerligt at se egentlig, at øh, de tager 2-5. Ja. En ting, vi lige kan sige her, det er, at, øh, at der var så altså ikke engelig målskur, der hed Maxis han må vi haft i, øh, i studiet, og øh, det program kan så altså hører høre, hvis I går ind på vores Facebook-side, Spark Fodbold Podcast, der ligger det, øh, jeg tror, det er et to uger gammelt program, mm. øh, hvor han er med fortæller lidt om sine egne ambitioner. Han scorede den her kamp her, så der er lige en lille ting der. Det, det er også positivt, og det er selvfølgelig at det er Aarhus fremad, at vi lige skal nævne det. Men vi skal, hvis vi skal blive og snakke lidt om uh, Lysing, uh, fordi vi skal snakke meget om Lysing i dag, når uh, der er cheftræner Mik uh, Andresen kommer ind senere, så kan vi lige kigge på, hvordan de klarer. De var imod AB, og... Uh, det lignede egentlig, at de ville få et point ud af den her kamp indtil aller, aller sidst, hvor AB, de så scorede til 2-1. Virkelig, virkelig ærgerligt for Lysing, der nu har tabt fem kampe i foråret her. Altså, det betyder, at de ikke har vundet én kamp endnu. De ligger med de tre point, de fik med over i puljen, den ligger de med nede i bunden, og det begynder virkelig, virkelig at se svært ud. Øh, for Lysing. hvad skal de gøre? Øh, hvordan er motivationen? Øh, alt det her, det, det, det er derfor, vi også inviteret Mikkel ind, som jeg sagde sidste uge. Vi vil gerne vide, hvad sker der ude i lyssingen lige nu? Øh, har spillerne mistet modet øh, af topscoren Isa, han sidder på bænken. Hvad skyldes det? Vi er nødt til at finde ud af, hvad der sker derude, fordi ellers så mister vi altså et Aarhus hold nu. Og så er det kun VSK, øhm, Aarhus fremmed muligvis Odder. Og hvis nu Brabrand de rykker ned, som vi selvfølgelig ikke håber, så har vi også dem og Dæk. Men vi vil gerne have, at alle Aarhus hold bliver i de tre øverste rækker, så vi kan snakke noget mere om dem. Så vi håber, at Mick kan oplyse os lidt på, omkring hvad, hvad deres plan nu er. Men ellers er der kun at sige, at vi virkelig, virkelig resultat. Men igen, altså... Hvad er der forventet? Altså, det er meget små hold, VSK og Lysingen, der kæmper mod nogle relativt store hold. Altså, vi snakker brøndsøg, vi snakker af. Det, det, det er hold med historie, øh, folk de kender til. Men ja, altså, det er jo svært at, at være så lille hold. Og Man kan se også nogle hold, som Bravo og Tista, der kører her i vildt. Men altså, det er en helt anden i anden division. Der er ikke noget, der hedder sådan en budget på samme måde. Det er jo, det er jo, det er jo en amatørklub helt. Altså, Tista og Brabren, de har jo stadig beløb, hvor de kan kaste rundt med at hente spillere. Det kan uh, hold som Lysing ikke. De er nødt til at hente unge, unge spillere ind, som som ja, muligvis kommer fra AGF, hvor de ikke kan finde en anden klub. Vi kan, vi kan se på Alexander Velding, øhm, som er kommet til, til Lysing, og han får fodbold. Det er sådan, de er nødt til at finde. De kan, ikke, de kan ikke håbe på noget bedre, og det er jo derfor, det måske er svært at spille i, øh, i anden division som, som fuldstændig amatør. Ja, der er jo også øh, det, du siger her med, at han spiller ind fra AGF's ungdomsrækker, øh, når de, når de ligesom er færdige der og ikke får chancen på AGF's første hold. Der er Isa Rubio et eksempel på det. En spiller, vi også har haft herinde i studiet, som I også kan høre ind på vores Facebook-side, hvis I har lyst til at høre det interview. Øh, en spiller, som er blevet hentet der, og kommet til at spille i, i Lysing. Øhm, så det er sådan nogle... De rækker, der de er de nødt til at hente på. Øhm, og de har altså, som du siger, ikke nogen som helst penge at gøre med. Og det gør det selvfølgelig svært at hente spillere og trække spillere til. Øhm, så det kan godt være, at, at hvis de kommer ned i Jyllandsserien, eller øh, i Danmarksserien, at det er det, der skal til. Øh, så de kommer derned smut igen, og, og så kan... Øh, kan få en lille succesoplevelse der, og så måske rykke op igen. Ja, fordi de klarede sig i udmærket i, i Danmarksserien, altså Mik, Andreas hans dem, da de var i Jyllandserien, han nu har jeg altså taget med op i anden division, hvilket er en flot præstation, men det kan godt være, at det her spring op til anden division, det er simpelthen er for meget, fordi der, altså, der er jo kæmpe niveauforskel, og det skal vi i hvert fald høre, om der. er. Når vi, det spørger vi om øh, uden tvivl om, når han kommer. Fordi øh, det, det virker til lige nu, det er i hvert fald svært for Lysing. Og det kan godt være, at øh, selvom hvor dumt det egentlig lyder, men så skal de måske lige ned og, og tanke noget selvtid i en anden række. Det kan jo øh, det kan være det, der skal til. Men så er det ikke rigtig mere at snakke om de ø, aarhusianske andendivisionshold. Øhm, igen, vi følger dem uge efter uge. Vi skal nok ø, oplyse omkring resultater. Øhm, men vi kommer til at snakke mere om division selvfølgelig, fordi at, ø, som jeg siger endnu en gang nu, at cheftræner Lysing kommer ø, senere i programmet. Så der kommer rigeligt andendivision at snakke om. Så kan vi gå op i ø, en række år i første division. Der har været nogle spændende kampe, og nogle, ø, der er nogle hold derude, der er lidt ærgerlige over resultaterne. Det, vi har sagt det tusindvis af gange inde på programmet. Første division, det er en af de mest spændende lige nu. Der er så mange, der kan komme op og, og tage de her øh, spændende pladser, playoff-pladser. den der direkte oprydningsplads, den er i spil lige nu, hvor man troede, den, den havde Vejle. Den kunne man ikke røre. Øh, vi kan starte med at snakke om Vejle. Øh, de tabte. Yeah. Yes, til Bradbrand. Præcis. Da vi snakkede med Tom Søjberg, de sagde, at spillerne de kunne godt mærke, at det var en anden kamp, for det var en tv-kamp. Så de var, der var en, der var ude og klippet. Han fik nyt hår, fordi han skulle i tv. Tom Søjberg, han sagde, at han forberedte sig lige meget på, om det var Skive eller Vejle. Og det, det kan godt være, at de vandt over Vejle, et hold, der er i krise ved dem. Det vil jeg godt sige nu. De har ikke vundet en kamp endnu. Nej, siden, øh, siden forsæsonen gik i gang. De har altså spillet uafgjort i fem kampe, og så har de lige tabt til Brabrand i den seneste. De har scoret to mål. Det er så ærgerligt, når man tænker på, at. at at hvis Vejle, de ikke er mere end Dominik Vinicius, øhm, om de så fortjener at rykke op i Superligaen, fordi folk vil jo rigtig gerne se det. Altså, de har så mange fans. De har et kæmpe, de har et rigtig flot stadion. Øhm, og de har, de har store beløb at kaste, med. De kan, også, de kan godt hente nogle store spillere. Og hvis de kommer op i Superligaen, det kunne være vildt godt for dansk fodbold. Men hvis de ikke er gode nok, så gider jeg heller ikke se dem derop. Nej, enig. Men det er altså virkelig, altså, seks kampe, mm. to mål. De, altså, hvis man skal rose dem, så er det ikke lukket ret mange ind. De har lukket tre mål ind. Altså, jeg sad sådan og tænkte på, at man skulle begynde at overveje en, en trænerfyring, men det er også et lortet tidspunkt at gøre det på, selvfølgelig. Men altså, der må være i ham ham der, Somani, han ikke, øh, han ikke kan finde ud af. For den, altså, man kan ikke, hvis man ikke kan få øh, point ud af en hjemmebaneskamp mod bundhold i Brabrand. Altså... Hvis man som træner har haft et spilsystem, hvor man spillede på én spiller, mm. i form af Venisius. Ja. Når så den spiller ikke er der længere, og man er nødt til at finde et en andet en anden spilsystem, og man ikke formår det så er man heller ikke særlig komplet som mm. træner. Hvis man ikke formår at have en plan B, mm. øh, og, og prøve nogle andre ting af, og finde ud af, hvad der virker, så har man, bare, så har man fejlet som træner, hvis du spørger ja. mig. Øh, så det kan godt være, du har ret. Jeg synes godt nok, at det er lidt tidligere at begynde træner trænerfyring. Hvis øh, oprykningen glipper for dem, så kan man snakke det. Men lige nu, der skal man ikke begynde at fyre en træner. Der skal man have et tiltro. Og vi må give Silas ret, da han sagde, at øh, øh, Utaka, han... Øh han ikke kommer øh, til at blive til den næste Vinicius. Jeg tror, du sagde, han vil var, være en fiasko måske. Ja. Æ, indtil videre, så har det i hvert fald været det, at han overhovedet ikke øh, leveret på nogen måde det, som dommen han gjorde. Øhm, og jeg, jeg, altså, jeg, jeg synes, vi har sagt rigtig mange gange, at vi sådan, Vejle skal nok rykke op. Det, det, det tør jeg ikke engang sige længere. Det kan godt være, at de overhovedet ikke engang kommer i playoff. Altså, vi har holdt som Viborg, Esbjerg, øh, der er Også lidt Fredericia, der begynder at drille lidt her og der. Altså, så øh, det er ikke... Øh, jeg, jeg tør faktisk ikke sige noget med Vejle længere. Jeg er nødt til at se, de kommer ind i en steam, fordi jeg, jeg kan ikke rigtig øh, udtale mig omkring øh, playoff og oprykning med dem i hvert fald lige nu. Man kan sige, at det er ikke kun Vejle, der har problemer i topholdene. Det er altså rigtig, rigtig mange af dem. Vensysler har spillet de sidste to kampe. Øhm, så der er, altså, det er ikke kun Vejle, der der deroppe. Det er også derfor, at de stadigvæk ikke er sat fuldstændig af. Mm. Øh, fordi der var godt nok mange point, de kunne være blevet, øh, blevet indhentet på nu her, hvis, de havde, hvis nu de andre tophold, de havde vundet alle deres kampe. Ja, nu nævner du Vendsysl. Vi kan lige hurtigt tage dem. 2-2 mod Roskilde og 1-1 mod Nykøbing. Det er altså simpelthen ikke godt nok. Det er et hold, som... Ja, det er sjovt at sige, at det er ikke godt nok, for det siger jeg jo også om Vejle, og jeg kommer også til at sige det om Viborg lige om lidt, når de tabte de 3-0 til fremmed Amager. Det er hold, vi... altså, hvis de vil rykke op i Superligaen, så skal de vinde de her kampe. Men der er, ikke nogen, der er ikke noget dominerende hold som sådan i første division lige nu, udover måske Esbjerg, som vandt 1-0 over med Amager på udbane i seneste kamp. Det var sådan noget, vi burde ikke kunne finde ud af, tydeligvis jo. Det kan være, det er dem, der nu skal op og, og tage den her førsteplads. Det ved jeg ikke. Men det, det, det er en speciel division. Altså, der er ikke nogen dominerende som sådan lige nu. Nej, og det, er, og det er lidt sjovt, fordi der er jo kæmpe forskel på, hvordan økonomien ser ud i de forskellige klubber. Æ, nu kan vi igen sige Brabrand og Vejle, som lige har mødt hinanden, øh, hvor Brabrand altså vinder kampen. Brabrand, som vi fik at vide sidste gang, hvor vi havde Tom Søjberg ind, at de har altså ikke nogen penge at smide efter de her spillere. At de måske tilbyde dem 3.000 kroner eller mm -hmm. et eller andet, hvad det var, han sagde. Øh, hvor et Vejle kan tilbyde dem øh, guld og grønne skove og store lønninger ja. øh, og professionelt fodbold. Øh, så derfor så, så er der kæmpe store forskel på, hvad de klubberne de bør mm -hmm. Men det er altså kun... Øh, det ser man ikke på, øh, på banen. Mm. Fordi at der er det altså Brabrand, der vinder over Vejle. Ja, yeah, det er lidt aller igen jo, da de begyndte at slå alle de her store hold. Øhm, og nu altså nu, nu ballon, så ballon endelig sprunget også. Altså det begynder at gå ned af nu. De tager til HVK her ja, i sidste runde her. Øhm, men ja, det er du ret i, det er, det er som om, at budgetter det er lidt ligegyld i, i første division. Der er det egentlig bare dagsformen. Det er ikke rigtig noget med, om du har været en steam, fordi Viborg de har været rigtig godt kørende, og det begynder lige ligne et hold, der sådan, hører til i Superligaen, synes jeg. Og så kommer man ud og taber 3-0 til et fremadrettet hold, som lige har fået altså, tabt til Esbjerg også. Øhm, det er lidt mærkeligt. Øhm... Og så kan man snakke om, Viborg, de, altså, om man skal forsvare det. Det, skal, det synes jeg ikke, man skal. Jeg synes, det er fuldstændig for dårligt at tabe 3-0 til fremadrettet Men det er et Viborg, som altså, står uden. Øh, altså, det er en ny midtbanekonstellation, de havde i den her kamp her. Øh, når Grønning mangler anføreren, så kan de åbenbart ingenting. Det er som om, at der er et eller andet der, der. Er, øh, altså at de mangler noget motivation eller noget. Eller det har han jo altid været garant for grønning og, øh, og meget dedikeret Viborg mand, men det er lidt den her hvis ikke man kan uden sin midtbane general, mm. så er man ikke god nok det er lidt det samme som Vejle, mm. hvis ikke man kan uden Vinicius, så er man ikke god nok, nu mangler de grønning i en kamp her, så får de totalt tisk. jeg skal ikke sige det er nødvendigvis er derfor men det kunne da være en faktor ja, øh, det er jeg helt enig i jeg hader, det er som, som sagt hold, der er op om en spiller fordi så snart den spiller, der han rører, og det gør han 9-10 gange, fordi så er han for god til holdet så er holdet ingenting. Så skal vi i hvert fald ud og finde en ny, hvis det er det. Sådan at det, kan, det, det kan jeg simpelthen ikke tage. Og jeg ved godt, det er svært at sige, når man snakker øh, danskere, når man er landsholdet, øh, fordi øh, vil Danmarks landshold være det samme uden Christian Eriksen? Det har vi måske også lidt svært ved at se. Øh, men sådan, for eksempel Vejle, Dom, øh, så har vi så måske lidt Viborg. Ej, jeg ved ikke helt om... Jo, men Grønning, selvfølgelig også en spilfordeler, en, en, ja, en anfører, en, en verbal anfører på, på midtbanen. Øh, så måske, jeg ved ikke om Brøndby Lidt puk i muktar Men igen, de er også bare De har så mange gode spillere på holdet øhm, Det er det Hvis man skal finde en spiller der skal, der skal styre holdet Og det er den, der skal score mål Og det er ham, der skal spille fordel, så, så er de ikke gode nok altså, Sådan burde fodbold i hvert fald ikke være synes jeg. jeg synes, det er en holdsport, Og man skal ligesom tistede De skal være kollektivt gode Det, er også, det bliver nemt at slå sådan et hold Hvis man gennemskuer At de spiller mm. på én spiller Fordi hvis man får lukket den spiller ned så ved resten af, af, af holdet simpelthen ikke, hvad de skal gøre, og hvordan de skal spille. Så en, øh, en dygtig træner på den anden side, øh, som formår at se det her med, at det er den spiller, det er bygget op omkring, og formår for ham lukket ned, så har man altså besejret det hold. Ja, det det lige... er alt for skrøbeligt. Ja, det var lidt ligesom med Nordsjælland, før de fik ryk øh, da de havde mistet McCondes, og hvor Mathias Jensen fik den her han var også anførende under McConney, men han var den her anførerrolle nu, der skulle spille fordel og skabe chancerne. Og så bliver han simpelthen lukket ned i den her sønderjyske kamp, og Mathias Jensen, han kunne ikke skabe chancer, og så Ergo så kunne de ikke få mål. Så kom rykker ind, og så hvis man dækker Mathias Jensen, så er der rykker der kan overtage. Så øh, det, det, er, det er om at finde det her, den her balance, og selvfølgelig skal der være en. Hvis der er en der er bedre end de andre, det, det er selvfølgelig godt nok, men der skal ikke være sådan en der, der er så mange niveauer over. Det vil, det vil simpelthen være for meget, altså. Og det er lidt ligesom dansklandsholdet ja, Hvis nu, når Ijerson han ryger, hvem skal så overtage det? Det gider jeg ikke sidde og snakke om, fordi jeg kommer nok til at modsige mig selv. Men øh, jeg synes i hvert fald bare, at hvis det er det, Vejle og de andre hold, de, øh, de bygger op om en om spiller, så skal de ikke suge e. Godt. Øh, men ellers så har vi snakket nok. Første division, øh, det er en spændende division. Jeg synes, at alle skal følge den. Dem, der er glade for fodbold, der, der sker rigtig meget lige nu. Og det er utroligt svært at sige, hvem der, der kommer til at rykke op og kommer i play-off kampene. Ingen kan ikke begynde at på den, fordi der er ikke noget, der er sikkert. Nej, men lige før, at man bare vil smide på, øh, hver gang der er... Øh, altså, ikke, ikke smid på favoritterne, bare smid modsat hver gang. Der må være noget profit i det, altså frem ja, det må der næsten være. Jeg tænker, jeg tænker også, Brabrand lige er da givet godt mod Vejle. Ja, den gav 9,5, kan jeg huske. Så, der er penge at hente. Der er der. <laughs> Lad os gå op i Superligaen lige og kigge. Der har også været en spillerunde, og der har været en rigtig, rigtig spændende spillerunde. Vi kan starte lige med Nordsjælland, der vinder 3-1 år OB. Et OB-hold, der måske er lidt i... Lidt i, de ved ikke rigtig, hvad de skal gøre ved sig selv nu. De er top 6. De kan ikke rigtig nå de sjove pladser længere. De er ude af pokalen nu, efter de tabte Fredericia 3-1. Det er en virkelig vigtig Altså Det er dårligt. Uh, det kan lige så godt sige. at OB-hold, som har en spiller som Okor, Oko, uh, Kasper Kusk, Jannik Pohl, uh, Rolim, uh, Eden Flores. Altså det er, nogle, det er nogle profiler, det her. Og De skal ikke tabe til et hold som Fredericia 3-1. Og nu, nu er de ude af pokalen. Altså, jeg kan slet ikke se, hvad de kæmper for nu i OB. Nej. Så uh... OB har ikke noget at spille for lige nu. De har ingen motivation. Det kan ikke... Mm. Det, det man skulle sige. når man er ude af pokalen, og når man ligger som de gør mm. på de kedelige pladser med langt op øh, i det her mesterskabsspil her så er der ikke ret meget spil for igen, måske lidt anledning til at kritisere den her, mest, eller den ja. her struktur i Superligaen at man måske tager noget, noget motivation ud fra nogle af holdene mm. øh, ved at lave det sådan her ja, jeg tror bare, at Jannik han skal bruge de, de næste par kampe som øh, skydetræning så man kan få nogle mål ind det, det, det, det skal han i hvert fald bruge, før han kommer i øh, ja, hvad hedder det kommer i betragtning til landsholdet, fordi han var udtaget til det her Liga U21-landshold af en eller anden mærkelig grund. Hvis han nogensinde har plan om, at han skal forlade OB til en bedre klub, hvor han skal måske i betragtning til landshold, så skal han altså til at skulle nogle mål. For vi så mod Fredericia, det kan han simpelthen ikke finde ud af. Ja, så skal han op så. Ja, det skal han godt nok. Uh, vi kan gå videre til en, til en anden kamp. der er Olymby. OB den er en 2-2. Et OB-hold, som jeg havde forventet at vinde den her Lyngby, øh, over lyngby Men Jeppe Kjær, hvis I ikke har set målene, så gå lige ind og se dem. For det er to geniale mål. Jebekær, han laver et øh, fantastisk langskud, og det gør man til at skrive også for, for OB. Det faktisk en rigtig spændende kamp, og det er også lidt, se, øh, lidt rart at se et, et, et lyngby hold som var i krise. I, ja, på grund af den her øh, ved, at, ved at gå konkursperiode øh, øh, her, øh, de er ved at komme lidt tilbage nu. De er selvfølgelig øh, Nu ved de, de mister George til Midtjylland, som var udlejt for Randers selvfølgelig. Øh, de har ikke rigtig de samme profiler, de er lidt smuttet, men der er stadigvæk øh, lidt hold on, og det er rart at se, men jeg tror stadigvæk, det, det er et hold, vi kommer til at se. Kæmpe om at blive Superligaen, eller så rykte ned i 1. division, fordi det kunne måske også være godt nok med alle de unge spillere, de har, at komme derned og ligesom Lysingen mås Lysing måske at få tanke noget selvtillid. Mm. Og så... Ja, vi kan bare lige tage dem hurtigt, fordi det, vi vil gerne lige snakke om de sjove kampe. Helsingør, de taber 1-0 til Hubro. Forventeligt. Trods Hubro, de fik rødt kort i i tidligere kampen, så var det altså Schirkevold, mm. tror jeg det var, der scorede til, til 1-0. Øhm, Sønderjyske, de vandt 1-0 og Randers, en også en rimelig kedelig kamp. Øhm, Men en vigtigt point for Sønderjyske, som stadigvæk også... Øh, er i betragtning til den her sag her. Der er altså ikke kommet noget endnu, og efter Mads Wilsoms øh, Snapchat, øh, han sendte til Jesper Bøge, tidligere holdkammerat i Hobro, øh, bange i Hobro, som så har blevet, jeg ved ikke om den er blevet screenshottet, eller hvad den er, den er i hvert fald blevet kommet ud til medierne, hvor, det er, hvor Mads Vilsum, Vilsom har sagt, jeg fik at vide, da jeg kom på banen, der vi var bagved, jeg skulle lade være med at score. Øhm, så jeg ved ikke helt, hvad der sker med Sønderjyske, om. Der kommer til at være straf, strafpoinge. Øh, så kan det være lige pludselig, at Sønnyyske, de, de skal ned og kæmpe i playoff, jo. Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Hvis man straffer Sønderjyske, så er der noget galt. Jeg synes simpelthen ikke, der er noget at straffe dem for, mm. fordi så længe strukturen er, som den er, mm. og det kan betale, så gør man det. Ja. Ja, ja, ja, og det synes jeg simpelthen ikke, man kan bonge dem for. Vi har snakket om det før, vi skal, simpelthen ikke, vi skal selvfølgelig ikke sidde her og altså, sige det samme igen og igen til os selv. Men altså vi er vekturene herinde. Det er at strukturen, der er noget galt med, og jeg synes bare, at Sønderjyske sagen. Den skal ligges nu, og så kan Sønderjylland øhm, fokusere på deres øh, næste par kampe i stedet for det. Så kan vi tage, at AGF, de fortsætter. De vandt 2-1 over Silkeborg, et puschits mål til allersidst, et et vigtigt mål for Puschits, der, der har brug for den Han har ikke rigtig været inde i en god steam siden øh, ja, siden synes jeg. Måske dengang, gang han var udlånt til Holland. Øhm, han han scorede for dem og AGF, de altså, de er altså ved at vise, øh, vise, tænder. Og det kan godt være, det, det er lidt at de, de gør det så sent. Men det ligner at David Nielsen, han er ved at få styr på det her hold, og det kan altså blive virkelig, virkelig spændende i, øh, i den næste sæson. Der kan vi jo, måske, hvis de kan holde det her kørende. Der kan vi jo måske begynde at snakke top-6-muligheder, for det er jo ambitionerne i Aarhus, ved jeg. Altså AGF, de har jo faktisk, ikke, de har jo faktisk kun tabt én kamp siden øh, forsæsonen er gået i gang. Mm. Det er T.F.C.K. det er jo forventeligt nok, øh, og det var 1-0 i meget, øh, en meget sent tidspunkt i kampen. Øh, spiller dog meget uafgjort, men de har da vundet de, se de seneste to og tre ud af de seneste fire. Jamen jeg, jeg synes, at selvom det er uagjort, det, det, det er godt for dem, fordi at, altså, det er bedre end at tabe, og de, de har brug for al den selvtillid endnu. En Tobias Sarner, der egentlig begynder at, at vise, hvad han egentlig uh, dur til. Han skal altså vise det her niveau. Uh, han er nemlig en, en væsentlig uh, um, brik i AGF, uh, når han endelig uh, altså, har selvtid, når han scorer. Han scorede i den der hattrick, hvor de vandt. Um, og en push, hvis han også begynder at få mål i støvlerne, så begynder vi altså at se nogle, uh, et godt hold muligvis. Og, um, og så derfor, det er også derfor, at jeg, jeg tør næsten godt sige, at hvis de kan fortsætte at holde på spillerne øh, i næste øh, sæson, måske få nogle nye ind på, på nogle plads, måske midtbanen trænger til lidt ind på den centrale måske, øhm, så kan vi godt begynde at snakke uh, top 6 muligvis med AGF. Og det ved jeg, som sagt, at AGF, de, uh, det der deres ambition, de vil være oppe i, i toppen. Men det er bare lidt den klassiske AGF, den her. Ikke for at uh, slå skår i glæden, fordi at, uh, det er da rigtig flot, at det går så mm. godt for dem nu her. Men det er altså lidt den klassiske AGF, at de... Uh at de spiller som røv og nøgler i starten af sæsonen, og, øh, og virkelig, virkelig, virkelig ikke leverer. Mm. Og så er det som om, at når man når her til det her punkt, hvor at de er kommet i nedrykningsspillet, eller ligger i bunden af ligaen, at så formår de alligevel lige at tage sig selv i nakken og spille godt den sidste del af, ja. af sæsonen. Og så siger man, ej, så er det næste sæson, så mm. skal de i gang. Nu kommer vi op og vinder ligaen, fordi at vi er AGF, og vi er de Men ja. det er... Så, så kommer, det sker det samme bare igen. Det, altså, jeg synes, det sker hvert år. AGF, der starter elendigt ud, og så slutter godt af, og så smider de det hele på gulvet, når den næste sæson går i gang. Så starter de fra scratch igen. Ja, jeg håber virkelig, at David Nielsen, han, øhm, han har fået styr på det derude nu. Altså, jeg gider ikke se flere trænerfyringer. Jeg gider ikke se, øh, se dårlige steamer og sådan noget. Jeg vil altså gerne se det agf folk. Altså, vi skal se den her... Det er, en, det er en kæmpe by i Danmark, jo den anden største. Altså, lad os nu se, øh, hvad de kan. Vi vil op og se, øh, vi vil se medaljer. Vi vil se noget. Og nu vi bor begge to i Aarhus og, og det, her, det er det overs radio. Vi vil da gerne have at det er spændende at gå på stadion mm. på øh, på Parken. Jeg kan godt lide at gå på stadion. Jeg kan godt Stadion GF stadionpølser, de er rigtig gode. <laughs> men der skal altså også være noget fodbold der værd at se for jeg gider at betale for det. Ja, præcis. Um, så derfor det kan være at strukturen det når at ændre sig, men altså vi vil gerne se bedre resultater i næste sæson og vi vil gerne se dem op i top 6. Men nu skal vi lige snakke den sjov ind i Superligaen, det er i toppen. Der har det er Brøndby og Sønderjysken, de bliver ved med at, at komme efter hinanden. Øh, Brøndby spillede en runde før Midtjylland, um, hvor de var mod Horsens, um, jeg var ikke rigtig noget tvivl om hvem der skulle vinde den kamp. Den endte 5-1 til Brøndby, en uh, hattrick af Pukki. Det uh, ligner et uh, virkelig, virkelig, virkelig stærkt Brøndbyhold. Og hver gang folk de spørger mig, uh, også selvom jeg er Midtjylland-fan, siger hvem tror du vinder? Midtjylland eller Brøndby? Og jeg er næsten nødt til at sige Brøndby. Um, jeg synes det ser skræmmende ud. Uh, det er Sornik, og han har fået sat uh, i stand der. Det er vanvittigt nørger og han er en af de bedste defensive midtbaner. Uh, i Danmark, hvis e ikke den bedste. Øhm, Pugi, han scorer mål når han er lyst. Øhm, Viljek, han scorer også mål, han de vigtige. Han står på ret placering. Øhm, Kasper Fisker har overtaget midtbanen. Muktar er muligvis den bedste spiller i Superligaen. Og så har de over på mål, som er en Og Johan Larsen er også ude på højre som kæmper og scorer mål også. Øhm, jeg synes virkelig det er svært. Øhm. det er ved at være et komplet hold. Også. Altså de spiller sammen, og de, og de formår altså uanset hvad for en taktisk oplæg der kommer fra modstanderen, så formår Brøndby at lirke den op. Men det her øh, taktiske udlæg fra Sorniger, det er imponerende. Ja, det, det er vildt, at han introducerede den her Diamant øh, og, øh, start stilling øh, Den har umiddelbart virket, selvom mange der sagde, at nogen vil læse den. Altså det, det har de tydeligvis ikke, fordi hvis man går ud og vinder 5-1 mod et hold som Horsens, altså Horsens, som er et stærkt hold øh, fysisk og i dødbolde, øh, og de stod egentlig, jeg tror det var 1-1, eller de stod i hvert fald urgjort med Brøndby i, før den øh, øh, øh, blev til, så, så, er det altså, så er det altså ved at være skræmmende et godt hold. Um, og det, og det, kan... det kan da godt være, at den her diamantafstilling er blevet læst, men det hjælper hjælpåbent. ikke noget, at den hmm. er læst? Det er ikke nok. Nej, netop. Man um, må selvfølgelig også sige, at Mukta har en stor rolle i det her. Og jeg tror, han rører til sommer. Um, og så kan vi lige her til sidst sige Midtjylland. Um, de vandt 3-2 år i FCK. En sindssygt vigtig kamp. Um, de, uh, de kom tilbage efter at uh, være 2-0. De viste uh, mod. De er stadig sultne, men jeg tror, at den her kamp, de skal imod, når de skal møde Brøndby på et tidspunkt, det er den, der kommer til at afgøre slutspillet. Så jeg tør sige ingenting om Superliga Men for at drage væk fra det her nu, for alle de her runder her, så synes jeg altså bare, at vi skal sige hej til, til Lysings cheftræner, Mik Andresen. Og hej, Mik Andresen. Hej. Lysings cheftræner, som låde, så, så er du kommet i studiet. Vi snakkede om i sidste uge, at vi gerne vil have dig i studiet, fordi du skulle snakke lidt om Lysing i den periode, jeg er i lige nu. Um, og så derfor vil jeg også bare gerne uh, starte lige på hårdt. Um, bare lige høre, hvem er du? Jamen, uh, Mikkel Riesen, 35 år, og uh, har været ude i Lysing i syv år nu som cheftræner, og uh, har været træner i 12 år. Og inden da, der, der, uh, der har jeg spillet fodbold i, lige siden jeg var 5-6 år, så jeg har været fodbold hele vejen igennem. Hvordan er du kommet uh, fra at være spiller så til at blive uh, cheftræner i en klub som Lysing? Jamen, øh, jeg var på kontrakt inde i AGF øh, i Superliga-truppen dengang, da jeg var en 20 år. Og øh, var rigtig meget plade af skader, og øh, det endte så med, at jeg stoppede. Og øh, så tog jeg en, en pause på et års tid, og så begyndte jeg ude i, i Stavntruppen, en lille klub uden for Aarhus, øh, hvor jeg spillede et til der, og det kunne kroppen heller ikke rigtig følge med til sidst. Øh, så, så endte det med at blive træner der. Og, øh, og da jeg været der i, i fem år, så, så kom jeg så til Lysing, hvor jeg startede helt, da jeg var seks år i, i Lysing. Mm. Så det var min, min gamle klub, jeg kom tilbage til der. Altså gik du direkte ind og blev uh, cheftræner i Lysing, da du kom der til? Ja, det gjorde jeg. Og det var i Jyllandsserien, eller? Det var i Jyllandsserien, ja, lige præcis. Så du har fulgt dem fra Jyllandsserien til anden Division nu? Ja, vi, vi rykker op i det første år i Danmarksserien, eller så har vi været der i, ja, i nogle år, ikke? og så rykker mm. vi op i, i sommer til anden Division. Hvad, hvad var grunden til at I brugte lidt mere tid så i Danmark serien til at komme op i anden division? Hvad var det der skete den sæson så, da I rykkede op ind i anden division? Ja, uh, yeah. altså først og fremmest så havde vi, vi brugt lidt tid på at få den, den rigtige trup, mm. uh, sammensætning og så videre. Og uh, der var en masse dygtige spillere. Og så kan man også sige, at vi var også i en, i en pulje, hvis vi skulle rykke op, så var det også det år, hvor det ligesom skulle ske. Mm. Uh, så, så det var egentlig de to grundlæggende ting tror jeg. Havde I fået en, en let pulje? <laughs> jeg vil jo ikke sige en let pulje, for det er jo lidt at, at tage, tage af de andre hold, kan man sige. Ikke? Men, men det var klart, at det var, den, var, den var ikke lige så stærk som året for inden, skal jeg bare sige <laughs> Så kom vi op i anden division. Hvor stor niveauforskel synes du, der var fra Danmarks til anden division? Der er meget stor. Hmm. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, det er et stort spring. Øh, Sætte op den ude for banen er anderledes, og, og spille inden på banen er også, og det kan man sige, det får vi jo at, at mærke på en hård måde lige nu. Okay. Øh, vi møder nogle, nogle spillere, som har prøvet lidt mere, end vi har, og øh, det, det er meget tydeligt her i anden version, at der er fejl, at de bliver straffet lige med det samme, øh, og det er nogle rigtig dygtige spillere. Jeg synes, det tekniske niveau er, er rigtig højt. Ja, for nu, nu nævner du det selv, at ja, I lidt en svær periode. I ligger jo i, i bunden af det her nedrykningsspil øhm, med kun tre point. Hvad, hvad skyldes det, at I kun fik tre point med over, øh, tror du? Øh, ja, som jeg også har snakket om i nogle af de andre programmer. Vi, vi fik jo pointene mod det forkerte hold. Det er jo mm. en lidt speciel struktur, og det skal vi ikke øh, gå i dyb med her. Men, men det, det betyder jo desværre, at i og med at, øh, at, øh, at, øh, at, øh, at Fremad missede den sidste plads og, og overlod den til Ringkøbingen, så kom vi over med tre i stedet for syv. Og det, det siger sig selv, det er næsten en verden forskel for os, som oprykker hold og og af de fire point. Øhm, så ja, det, det, det var simpelthen, fordi vi fik pointet mod det forkerte hold. Vi slutter af de sidste fire kampe mod, mod de, af ja, de holder inde i toppen og grubber sig igennem der. Så det, det er selvfølgelig lidt hårdt lige nu at sidde mm. her med, med, med fem kampe og nul point i, i forhold. Så er det er, ja. man kan sammenligne lidt med, lige prøve sammenligne med Odder, som altså lå under jer egentlig, da I den første del af sæsonen sluttede og så er kommet over med, at de er åbenbart vundet over de rigtige hold, og nu ligger faktisk ganske fornuftigt i den her nedrykningsgruppe her. Ja, lige præcis. De vandt, jo, de vandt imod alle bundholdene, mm. så, så det var godt lavet dem, kan man sige. at det betød, fik ingen betydning, at, øh, at de startede med minuspoeng. Øh, I hvert fald ikke i forhold til nedrykningsspillet. De ville selvfølgelig gerne have, have været med i oprykningsspil, mm. kan man sige, Så er de allerede klar, så der ikke. Men, mm. men de kommer over med rigtig mange point, ligesom Aarhus Fremad, og, og kommer heller ikke i problemer, som er lige selv. Så det er lidt strukturens skyld, vil du mene, måske? Nej, altså, der er jo stadigvæk tre point-spillere om i alle kampe, ja. så, så vi kan ikke give øh, strukturen skylden, mm. men, men øh, det, det er selvfølgelig uheldigt, synes mm. jeg. Det, det, det kunne godt, jeg kunne godt lide at det anderledes, sådan vil jeg sige det. Ja. ja, du nævner selv, at øh, i de fem kampe, her, jeg spillet her i foråret, der har jeg så altså ikke fået nogen point. Øh, der kunne jeg godt tænke mig at vide, at altså, den her pause, der har været, har den gjort skidt på jer, eller... Ja, yeah, altså jeg tror jeg slutter af med at sige efter, at vi ikke gerne at vi har spillet en, en måned mere, øh, fordi der følte vi at vi var, vi var godt kørende og havde, havde vennet os til det hele. Øh, vi har haft en fin opstart og nogle gode træningskampe så det stod ikke, jeg synes ikke det stod i korten, at vi skulle stå med nul point efter fem kampe. Øh, men, men der er jo der var masser af små ting og marginaler der ikke lige er gået vores vej, så, der er ikke nogen der til at komme med undskyldninger, mm. fem kampe med nul point, det det er jo selvfølgelig ikke godt nok. Mm. Øh, så. Ja for vi har også Vi har haft Isa Spiller ud i Lysing i studiet Og han havde en masse godt at sige om Lysing Og han var jo topscored i den periode vi snakkede med ham der Men altså det er som om han er kommet ind i lidt en En tørke kan man sige det Fordi vi har lagt mærke til at han sidder på bænken I de seneste to kampe tror jeg, det var hvad, hvad, hvad der er sket med, med ham <laughs> Ja Altså han sidder på bænken lige nu Fordi han, er, han egentlig er lidt småsker mm. Men vi føler stadigvæk Kan der noget at bidrage med i i, I slutminutterne, øh, og, og var egentlig også uheldig med at score i den, i den forrige kamp. Øh, så det er ikke kun, fordi han ikke har scoret mål. Det er også fordi, at vores øh, første har vi også prøvet lidt nye ting. Og, øh, men som sagt, han har været skadet. Og øh, det, det er den, helt klart, den, den primære årsag til, at han sidder på bingen. Okay, fordi han, han havde jo set et rimelig stor ambition om hans karriere, da vi har været inde og, og snakke. Øh, han ville jo gerne øh, op på et, et højere niveau, men altså... Det kommer man jo ikke rigtigt, hvis man sidder på bænken, men det kan jo så være på grund af skaden, som du siger. Ja, måske. ja helt sikkert. Altså, det er, er ikke noget, der er, der er ødelagt i forhold til hans karriere. Vi snart han er klar igen, så, er han også, så spiller han også i, i vores start. Mm. Ja. Okay. I vores allerførste interview, vi havde en, det var en spiller, der hed Alexander Vælding, som du nok kender. Ja. Øhm, vi har undret os lidt over, om, om måske han kunne komme i spil her til sidst, fordi når man har spillet fem kamper uden point, så kan det jo være, at man skal se, at prøve noget nyt, om det måske var en mulighed, nu når han var... Den mest scorende serie spiller i, øh, i den periode, han spillede der. Ja, men altså han har jo fået debut, vi mm. har fået ham med øh, og har fået to, øh, to indhop. <tøk> så det er ikke fordi, vi ikke ser hans vej, men der er selvfølgelig stadigvæk et spring fra Serie fra 2 op til anden division. Uh. Mm. Så hans tid skal nok komme. Jeg synes faktisk, han er en, en, en dygtig spiller og øh, en, en rigtig dygtig afslutter. Så mm. hvis vi først kan, kan få ham ind i feltet med bolden, så, så scorer han mål. Det er ikke nogen om, det kan jeg se i træning. Så vi kan godt regne med at se ham i, måske i fremtiden. Det tror jeg helt ja. sikkert. Man få lov til at høre sådan en lille sammenligning på... Nu snakker vi om Isa og om Vælding. Set fra dit synspunkt som, som type spiller, hvad er de to sådan, sammenlignet set? at de den samme type spiller, Forskellige typer? Og, og i to fald hvilke typer? Øh, ja, de er jo lidt samme typer, kan man sige, i med at de begge to er øh, Men jeg vil sige, at uh, Alexander er en rigtig dygtig afslutter. med iskold foran mål, øh, Isa... Kan jo, er også dygtig, helt, helt klart med sit venstreben, uh, det er de fleste venstreben, men han, uh, han, kan også, uh, han kan også drible en, to, tre mand, uh, og det, det ligger måske også i, i hans spillestil. Uh, sådan, det er sådan jo mm. Ja, okay. Nu vi, øh, jeg kunne faktisk også lige tænke mig at spørge, nu vi snakker spillere i truppen. Øh, Mikkel Kvist, kunne jeg godt tænke mig, for han har jo også været en, en del af din trup, så, og nu er han så i Horsens, hvor han, øh, vi har også har haft ham i studiet og snakket lidt om Lysing, og han har kun gode ting at sige også om Lysing. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, da, da Horsen kommer og vil have fat i ham, hvad tænkte du så? Jamen, først og fremmest er jeg selvfølgelig glad på hans vegne. Det er klart, at vi, at vi kan, kan lave superliga og det, det skal vi jo kun være stolte over. Mm. Øh, Helt sikkert. Øh, så så selvfølgelig selvom vi var i en til sæson hvor vi kunne rykke op og det ville være et stort tab for os. Jamen så, så glæder vi os selvfølgelig bare på på, på fine, det er klart. Mm. Så altså, der der er ikke noget der og vi var også øh, åbne over for Horsens med det samme og også at på ingen måde nogen begrænsninger i forhold til det der. Så er du er ikke lidt ævlig over øhm, fordi vi snakkede med kvist om hvis nu i ikke havde mødt Horsens i den her kamp her, øhm, så har han nok ikke rødt til Horsens, siger han. Så altså, du er du er ikke sådan lidt ævlig over at i mødt Horsens eller? Nej, nej på okay. ingen måde. Det øh, vi, vi vi rigtig gerne hvis vi kan hjælper andre spillere øh, på vej mm. mod første division af Superliga, så gør vi gerne det. Det er slet ikke nogen tvivl om. Øhm, jeg kan også godt tænke mig at vide, øhm, fordi vi er først lige kommet ind i anden division her for nylig, efter vi er kommet til Aarhus. Øhm, dengang I havde kvister, udnyttede I hans, øh, hans indkast? Det gjorde vi. Vi, øh, vi har scoret mange mål på hans indkast, mm. men, men det er klart, at lige og med, at han har fået en en træner, der er ekspert, altså en, en, en ja, indkasttræner, der, der kan hjælpe ham myderligere, mm. så kan han selvfølgelig kaste endnu længere nu. Nu jeg så, da han, de mødes Helgeborg, der kastede nærmest fra midten, ikke? altså der går ikke længere han kaster ned fra egen banehalvdel. Så øh, det, det gjorde han trods alt ikke for os. Det var, da vi var 10-15 meter inde på, mm. på modstanderens halvdel. Der, der kastede han helt sikkert, det gjorde han. Men for at lige fokusere igen på, øh, ja, på klubben Lysing, I skal spille næste kamp mod Brøndshøj, et øh, hold, der også ligger øh, nede ved stregen. Altså, øh, hvordan motiverer du holdet lige pt, når man er inde i den her steam? Til at, til at, altså, det er jo en rimelig vigtig kamp, kan man sige. Altså, det er alle kampe, jo som sådan sådan ja. lige nu jo. Hvordan motiverer du, og hvordan er det som træner nu i den her steam? Ja, men det, det vigtige for mig lige nu er jo, at, at vi ikke valger for meget ved de kampe, vi har spillet. Og at, vi, at spillerne ikke derhjemme sidder og kigger ned stillingen hele tiden. For det, det, det bliver tingene ikke bedre af. Vi er nødt til at prøve at, at få lidt humør på til træning og, og, og øh, ligesom fokusere på den næste kamp. Det ved jeg godt, det lyder lidt klise, men, men det, det er jo det, der er vigtigt. Hvis mm. ikke vi vinder på lørdag, så, så, så er vi jo lige ved det alligevel. Så vi, vi er nødt til at, at fokusere på det, vi stadigvæk har en, en indflydelse på. Og det, det er jo den kamp, der skal spilles næste gang. Ja. Altså vi håber, at for jer, at I bliver op. Vi vil gerne have så mange Aarhushold, der bliver i anden division. Øhm, jeg kan også godt tænke mig at vide om dig. Øhm, nu har du været med en, en lang række, altså helt vej ned fra Jyllandsagen op til anden Division nu. Og hvis nu I skulle rykke ned i, i Danmarks sagen igen, øhm, har du så fået blød på tanden altså, ved det her, det her niveau? Vil du, vil du gerne blive i anden Division, hvis det var? Øh, ja, altså jeg synes da helt klart, at det er, at det er noget mere interessant end at, end at træne i Danmark-sagen. Men øh, lige nu der ligger det sådan, at der, der stopper jeg til sommer, og mm. øh, det med... Det var en beslutning, jeg allerede traf sidste år. Øh, og og meddelte faktisk også klubben det i, i efteråret. Men vi har så valgt at gå lidt stille med dørene i starten. Øh, men, men det er ikke nogen hemmelighed længere. Så, så uanset hvad der sker... Og jeg vil selvfølgelig rigtig gerne aflevere lysing i anden division. Øh, det siger næsten sig selv. Men, men skulle det ikke ske, så uanset hvad, så, så kommer der en ny chefstrænder ude i lysingen. Kan vi, du har ambitioner om, at du skal noget andet nu? Eller? Øh, på sigt vil jeg gerne noget andet, men, men først og fremmest så er det fordi, at... Øh, at jeg skal lige have en pause og lidt mere til til familien. Ja. ja for jeg vil jeg godt tænke mig at vide, som, som cheftræner i en anden divisionsklub, altså, hvordan er dit liv egentlig? Fordi, er det, er det 100% fodbold, eller er der også meget andet, du skal fokusere på? Eller? Ja, i og med, jeg er jo ikke er, er på fuld tid mm. øh, eller deltid, så, så er der også alt muligt andet. Der er både arbejde og, og familie. Men der er jo stadigvæk, vi bruger rigtig meget tid på det. Vi træner tre gange om ugen, ikke? og vi, vi spiller kamp og sådan en, en weekendkamp i Brøntsø, og det er jo hele dagen, der går der. Mm. Øh, og så er der jo en masse forberedelse, og der er noget analyse af modstandere. Øh, så der, der er ikke en dag, hvor du ikke er i berøring med det her fodbold, men, men altså, det, det er stadig ikke fuldtid Men som du siger, du kunne godt se dig i en, i en større klub en dag, måske? Øh, ja, det kan jeg godt. Ja, okay. <laughs> øh, har du fået tilbud egentlig? Kunne jeg godt tænke mig at vide, igennem tiden har i Lysingen, måske noget større? Ja, øh, yeah, det har jeg. Øh, men, men, men Lysingen har været min klub, og... Øh, og der har det ikke været i, i mine tanker, at, øh, at jeg skulle væk, eller ikke, øh, fordi det var på, på den anden side af bælten. Mm. Så, øh, så lige nu her, jamen der, der var mit fokus bare på at, at gøre tingene færdige i, i Lysingen. Ja, for jeg tænker, du siger jo godt ved efterlade Lysingen i anden division. Det må da også være svært, hvis nu ja, I så rykker ned og så, så bare gå for klubben som sådan egentlig. Altså det må da, eller hvad? Æh, det er klart, det det ser, det ser jo, det ser jo lidt, øh, det ser ikke så godt ud, mm. men i og med i beslutningen taget for så lang tid siden, og klubben også har vidst det, jamen så, så føler jeg ikke, at det er sådan, at jeg stikker med en benene. Mm. Og øh, der, når man har været afsted i, i syv år, jamen, så er der brug for nye impulser. Spillerne har også brug for en, for en ny træner og nogle, mm. nogle nye træninger osv. Og, og, så videre, så videre. og det, det, det ser jeg ikke det store problem i. Tror du på, at det kan lade sig gøre nu her øh, og redde lysingen i, i anden division Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Der er stadigvæk masser af point at spille om, og for os handler det om at få den første sejr. Når vi er kommet ud over det, jamen, så, så kan alt sådan ske, vi kan jo bare se, at øh, I havde jo Tom Søjeberg en sidste gang, og Barbara, ikke nu er de jo lige pludselig med, i, med igen. De har heller ikke kastet omklædet, mm. så, altså, så der er det ikke noget at spille om, jamen, så, så bliver vi ved, og det handler egentlig bare om at, at få den første sejr for os. Ja, godt nok. Øh, vi har ikke rigtig mere at på programmet lige Vi vil snakke med dem om, men vi har den her lille tradition med, at vi gerne vil øh, give dig fem hurtige, som vi kalder dem, og det er sådan bare næsten et års svar, du skal give os. Ja. Så øh, dem står Silas for. Øh, kan vi få dem, Silas? Ja. Det første, og det er det, vi stiller stort set alle, der har herinde, det er, hvem holder du med i dansk fodbold, hvis ikke det er Lysing? Så det er F. det er ikke og det har vi også sagt, at du vil svare. Det er jo, det er jo sådan, at vi er, vi er kommet med vores bud øh, på, hvad du vil svare, ja. og, øh, og så ser vi ellers, øh, om vi har ramt rigtigt. Hvad er sådan noget, du, øh, du godt kan lide at lave, når det ikke er fodbold, det har med at gøre? Øh, hvad er sammen med familien? Hvad er sammen med familien? Okay, vi har sagt spil noget Playstation. Mm. <laughs> det er jo øh, det, er den, det, er det klassiske svar, det der med, hvad sammen med familien. Øhm, mm. den, er, den er meget klassisk. Jeg har ikke en Playstation, så... Nå, okay. Men hvis du havde, så øh... havde vi ramt rigtig hadviktigt. Det? <laughs> det er ikke så enkelt. Okay, hvad for noget musik hører du så, når du skal, når du skal slappe lidt af? Det er meget blandet. Der er ikke noget favorit. Det, det er, hvad der lige er i radioen. Mm. Det er, hvad der lige er i radioen. Ja. Vi har sagt Eminem, men han er også nogle gange i radioen. Så <laughs> Hvem er den største fodboldlegende nogensinde i din optik? I Danmark vil jeg sige Michael Aarhus. Uh... I hele verden det ved jeg ikke, om det er Maradona eller Pelle. Det er svært for mig lige at skille noget. Ja. Vi har sagt Zidane, men uh... det var lidt ældre... Uh... Ja. Det er, nævnt. er du så til er du til øl eller til cider det er jo næsten pinligt at sige men der er nok til cider <laughs> ja det, det er sjovt det er Mathias Nygaard også, hvor fremad der ved har ja. vi sagde ellers til hinanden at uh, der er aldrig nogen der kommer til at sige cider de siger altid øl for man gider jo ikke sige cider <laughs> ja, lige men det er ret nok nu har så... vi stille spørgsmålet til to og de har begge to sagt cider ja, <laughs> um, her til sidst inden vi slutter uh, udsendelsen så vil jeg vi gerne høre har du nogle sidste ord Uh, nej, jeg vil sige, jeg synes, det er fedt, at der, der kommer lidt fokus på, på anden division, fordi der er rent faktisk uh, masser af dygtige fodboldspillere, mm. og, uh, og der er også nogle fede kampe, uh, som, som man godt uh, kan sætte lidt fokus på. Så, så hvis det her kan være med til det, så synes jeg, det er uh, rigtig fine. Godt det her. Ja. Mange tak, uh, og så hørte I det. I skal ud og se noget uh, anden division fodbold derude. Uh, kom ud på stadion, uh, masser af gode fodbold at se, og så skal vi ud og hæppe og håbe på, at uh, Lysing, de, uh, de bliver i anden division. Men ellers så er der ikke mere på programmet for i dag. Vi håber, I får en rigtig, rigtig god weekend fyldt med en masse fodbold. Men ellers så ses vi på næste fredag. Hej hej.